ګران محترم اړوندکو د دوالانه موتی تو سی با فاصله دوره تفسیر قران دا 36 نمبر کې ست چې په محللا بلر خیر مرغوش کې 17 نو 2018 کې شهرې د دې د میناې دوه پټه اساس کوي سنت کې ست ان سیډز بار دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازان د میټل جانګیرا روډ سوالي کوپراټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03615710124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 ترتیب دو قرآن کریم کی سلی رشتم دے پس دو سور مومنون نا ترتیب دو نزول کی یو سل دویم دے پس دو سور حشر نا ربط دما قبل سورت سور مومنون سرا پگن مجوب آندے دے, دے سوره مومنون کې بیان د تحلیو یعنی اخیستا صفات د مسلمانانو ذکر شوچکم چې کوم سره هغه مزین کې ده نو دلته بیان د تحلیه کوي ګي ګمدر کې بد صفات دی هغه ځانه وباسه دارنګ سوره مومنون کې دا ذکر کڑو چه نیکان خلق آغا دی مومنین آغا دی چه آئی دا ذنا بچ کئی نو پسور ای نور کې دا خلکو کو حالت احکم ذکر کئی چې کم ذنا کئی داننگی سور ای مومنون کی بیان شو چې د برایي او بهيایي نه مسلمانان ځان بچ کړي نو دلته دا غه نه د خلاصی طریقا او ذریعہ خي چې د بهيایي نه بسنګ بچ کیږي نو هغه اسباب ذکر کړي یا غزو من ابصارهم داران مومنون کې وې انه لا يفلح الكافرون چې کافر ناکامۍږي نو دلته ذکر کوي اغه احکام چې کله انسان هغه پریدي نو کام دارنګې مخینو سوراتو نو ټولو کې د دې تذکر او شوا په په خوانو امبیاء اعتراضات شیو او الزامونه لګیدل وو دې سورات کې وايي زوجائے متطهرات جناب محمد رسول الله هم الزام لګیدل دلو د ارنګه مخکې سوراتونو کې دا ذکر شو شه مسله ورسه نو دل تدا ذکر کئ شه کلا مسله بیان نه نو تهمت به لگی او تهمتونه به درباند دیریږي الله دعوته سوره تو الاجتنابو عن اس صفات المنکر و الرسومات الباطل ناکار صفاتو نا اجتناب او دغلط و رسمون و رواجون نا بیکات او خلاف دا او کئی اجتناب او کئی خلاصت سورتو سورت دوئی سیده اولی سات چیانیس لمبر آیات پوری اوپدی کی سلور بابو ندی اول باب دلسم لمبر آیات پوری اوپدی کی د اسلام معاشره د لپاره سلوور حکومنه ذکر کای دیم بابو اګه آیات لمری اولسمن تر شپګښتم پورې ده او آئے کې رد د منافقینو باندې او د منافقینو درې واړو ډلو ته زواجر دي چې کوم درې دلې جوړ شي وي آی ته زواجر یو چې کوم بل دا څوک نامقیلینو بغیر د تحقیق نامومنانه اریت زجر او بل دا چې کوم غلی پاتشو اریت هم زجر دریم باب اادو وېستام لمر آیات در سلور دیر شمه پورې ده او پاره کې دافه د فحشاد پاره چې به حیاي دفه شي قوانین ذکر کړي وې قوانين د پاره د دافه د به حیاي سلورم بابو آ بیا د پنز دیر شمنه تر چيالي سپورې ده تر اخر د دې حصے پورې د اول مثال د توحید ذکر کەی او دو مثالونه بیا ذکر کەی د فار د اعمال د مشرکین او پینځه عقلیه ادله ذکر کەی او اخیرا کې ترغیب الی القرأن بیا د ویم حساب د سورۃ اوا یقولون آمنا بالله ایات نمبر 47 تر اخرہ پوره او پائے کې دوه بابونه دي اول باب تر ایات نمبر 57 پوره دي کې اول تقابل ذکر کوي صفات د صفات د منافقینو کې او صفات د مؤمنانو کې چدای کې و صورت او تقابل وی بیا ترغیب ورکه اتباع اف پیغام برتا توهمتونه ملګوي راشي پدې د پیغمبر اتباع او بیا بشارت للمؤمنین 55 کې او 57 کې تخفیف للمنکرین دیم بابو اغه بیا دا یاد نمبر 58 تر اخیره پوره قدوې منځ کې ده کې اغه درې آداب ذکر کیږي چې مومن او منافق پاغه سره جدا کیږي بلدا پماوین د مومنینو او منافقینو کې مقابله او تقابل کړل او اختتام په مسائل د توحیدو اشاره دې خبره تا چې تومت مت لګې نو دا د بیان د مسلې د وجه نه لا نور کې دا ذکر کای چې د صفات منکرہ ناکارہ خصلتونو نا او د غلطو رسمونو نه ځان بچ کای او سور مومنون کے اللہ رب العزت دا ذکر کئی چھت زنا سمرہ غو سائل دی اغا ٹول قولی فعلی ارادی اغا ذکر کئی او اغا بندی چھت زنا تلارہ بندشی اللہ اکبر اللہ اکبر امام قرطوی ذکر کوي چې ابن حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کوفی والا تصاتوله او پای کې وته لیکلو انا لیمو نساکم سوره النور عمر رضي الله تعالى عنه الى اهل الكوفه انا علموا نساكم سوره النور حضرت عمر کوفي والا تخت ولي گا وته دالک لوچ تاسو خپل زنانه ته نور اخایي سوره نور او اخایي دارنګ د حضرت امام مجاهد نه او روایت ده او ايچ نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلی دي علموا رجالکم سوره المائده وعلموا نساکم سوره النور ذو خپل نارینه او تاسو رائے ماي داو خاي چې جهاد باندې والیم النساء کوم سوره او هو هي تاسو خپل زنان سوره نور دانګه حاري صاحب ابن مزرب آن روایت ته او اي كتب الىنا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ان تولمون سوره النساء والاحزاب والنور ویمن دا عمر ابن خطاب خطر او لګو او پای کې لیکل و چې تاسو خپل زنانو ته سورہ النساء او سورہ احزاب او سورہ نور او خایي سورہ النساء سورہ احزاب او سورہ نور اوس آی کې څه دی دا ذکر وي چې احکام ذکر کیږي چې هغه پکاري چې زنان خپل ځان کې راولي او دا دیو اجنا بطور تمہید اللہ رب العزت سورت کے ترغیب مور کئی دے ترغیب تا اجدا سورت زدہ کئی اللہ سورتن انزلناہ دا انزلناها را لے گلے منگا دیلرا وفرزناها او پرس کردی منگا احکام دادی یا بازی مپسرین مانا کئی قطعنا احکامها غس غس جدہ جدہ ذکر کردی منگا احکام دادی وانزلنا فیها آیات بینات اور علی گلی دے منگاپدی صورت کے آ یا تیم عینات دلاہل توحید بیناتن سرگند لا لکم تذکرون خامحاجتا سوفندو نسیت واخلی اندو نسیت واخلی احکام دو توحید احکام آیات بینات دو توید آ میرا علی گلی دی اول دا چې لدې صورت احکام امه غص غص ذکر کړې دي چې خلک په شي دا اوس اول ترغیب دي صورت تا اوس اول حکم فاول باب کې د پارا د اصلاح د معاشره از زانيه تو از زاني فاجلدو کلا واحدن من هما میتجلدا الله از زانيه زناکارا زنانا و زانی او زناکار سر فجلی دو کل واحد منوما وحی حریو تند دی دوارونا مئت جلد سل دوری سل کوڑی ولا تا خوز کم بهما او او دن نوی تاسو سل راپ دی دوارو بان نی ترسو را دي نشي پتا سواني پا بارد دي دوارو كي را فتن ستارسو فی دين الله پا حکم الله تعالى كي ان كنتم تومنون كچرهي تاسو چي مان را ورأي پتو حيد دا الله واليوم الاخيري پر از داخرت باني واليشحد او پا كار دا چها زرشي عذابهما آ عذابولو د دي دوارو تا طائفتم من المؤمنين يولو يدلد مؤمناننا يولو يدلد حاضر شي الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئه جل الله دا حکم دا اچار چکل نواله کړي وي وادي او دا سکار اوسو نو دا هغه حکم داده چې هغه به سل سل کوړي وهلې شي او چikala وهلې شي نو دا واقع د عذاب د دې دروازه کې چikala ولا حد ور کوله شي او دا سزا ولا ور کوله شي نو د دې د سزا تا د مؤمنانو یو ډل په کار ده چې حاضرای دي دا دې د چ بیا سودا سي کارونه کې وبرملا ولا سزا ورکا دا چې کلا 나와 کړي او چې کلا وادي کړي شادي نو دا حکم چې کوم ده ا سنساري د بیا ا راجم لکه امام روح المانی ذکر کړي وقد اجما صحابه رضي الله تعالی عنهم ومن تقدموا من السلف علماء الومه و ت مسللمین انل موسن یور جمله جارت حتی یا موتا کرا پهېبانې جمما کړ ده دا ا سال صالح في سالالی او علماء دومت او ما مسلمانانو پدبانې جمعما کړ دا چې شادی ش د ساله او پ ګټ باندې شي ترد پورې چا منشي رجم چا جم کولی وشي او بیا رد کئ پخواواري جو دی چا یا داشته جمنی زکا اول خواهی اجماد ساوا من کردو دا جهل مراقب دی او آوئی دا چه دا دا پیانبر نا ثابت نری زکا چه خبر واحد دا هون نه دی نو آوئی دا رجم چه کم حکم دی دا تواتر سره ثابت تی دا نبی علیہ السلام نا دیزای باندی اشرف علی تانوی رحمه اللہ آن ذکر کئی بیان القرآن کی وایه سزا از زانی اور زانیا کی ہے جو آزاد عاقل بالغ ہو اور نکاح کیے ہوئے نہ ہو یا نکاح کے بعد ہمبستری نہ کر چکے ہو اور جو آزاد نہ ہو اس کو 50 درے لگتے ہیں چکم آزاد نہیں غلام یواغا تاوا 50 درے او کوڑے لگی اب یہ اس کا حکم پارا پنجم کے اول رکوع کے ختم پر مذکور ہے ایت نمبر 25 دو سورہ نساء تا اشارہ کی اور جو عاقل وہ بالغ نہ ہو وہ مکلف ہی نہیں اور جس مسلمان میں تمام صفتے ہو حریت بلو عاقل نکا اور ہم بس طریق سے فراغ ایسے شخص کو محسن کہتے ہیں اس کی سزار رجم ہے حدیث میں آیا ہے اور جو مرس کی وجہ سے دروں کا متحمل نہ ہو اس کی صحت کا انتظار کریں گے وَيْجِكَمْ سَرَي بیمار وی اوکوڑے ورکول سرار زرر و ترسی نو انتظار بکی گی چھلے جوڑشی او چکل جوړ جوڑشی بیا بولا رکے او دا ہم برا امام روح المانیم ذکر کئی جلد اول صفحہ چار سو بہا ساٹھ کے دارنگی دار تفسیر قرطبی عام ذکر کئی تفسیر قرطبیم ذکر کئی تفسیری قرطبی دا روح المانی صفح دا دا. مجلد لسم او جلد ات لسم دے او دا او تفسیری قرطبی جل نمبر ایک او مجلد آش او صفح چار سو بہا جواہر القرآن کې دا هغه ذکر کړی دا چې کما ثانی رحم الله ذکر کړی دا ټول مفسرین دا ذکر کوي چې شادي شودلره آی لره رجم دی چې شادي شودوی او دا سزا داد آغ چا دا, دا چې هغه شادي شودنی الله اکبر او ګورې دی صورت کې دا اوله طریقہ دا چلار ربه ل عزت د زنا اولاره بندي یو وس دې طریقې سره شهادت سره پاک یو حد به جاری کړي چې بیا د پرداسو نکړي دا رنګې دیمه طریقہ اته الله ربه ل زنا تلاره بندي نو اور عارفه سيدغه دویم حکم کي ذکر كوي ا دويم حکم کي الا زاني لا ينكه الا زانيتن او مشريكتن والزانيه لا ينكه هوا الا زانن او مشرك الا زاني زناكار سره لا ينكه هو لا ينكه مين نكيد نکاح او الا زانيهتن مگر د زانيه سره بدکار سره او مشرکتن یاد مشرک سره وزانیتو او زناکار زنانا بدکار زنانا لا ینکی هوا نکا نکی دادی سرا یعنی منانکی دا نکا کولو دادی سرا الا زانین مگر بدکار سره او مشرکون یا مشرک و حر او حرام کلشوی دا ذالکا دا زنا علالمومینین اپو مومنانو, مومنانو بانده دا زنا حراب ادا اللہ اکبر دا چې مانکه مما وکړه دې سره یو اشکال لاړ د پښو بعضي مفسرین کرام ذکر کړي آی وایي چې دا آیات کریمه منسوخ ده زکه حرام کلې شوې ده د نیکاوي په ذالک سره اشاره نکا ذالک سره اشاره نکاته کړي نو چې جناکار نکا نه کوي مګر د جناکار سره او ای دا حرام شوه دی بیا روستو ده د انکهول ایام ما مطلق سره دا منسوخ شوه دی او نکاح سره جایز دی نوی دا منسوخ دی خو مفسرین کرام دي کی معنی کوي لګه تفسیر کبیر دارنګ روح المانی وغيرها او دارنګ امام قرطبی اغه دا معنی کوي چی او دا مانا چی مینه نکی زناکار سڑی ده نکاک اولو مگر ده زانیه سرا. آچ سنگه ای نو آغا سیاغا خوخه ای. لکه کم مانا چې ما وکړه یا دا دویم مانا چی لا ینکی ہو پر مانا ده لایلیقو سرا ده. مناسب ندی زناکار سڑی لا لا کې هو یعنی لا یلیق نکاحوه الا زانیتا مناسب نده نکات کول ده ده مگر د زانیه سرا یا ده مشرق سرا پاکار ده چه زناکارو که د کئی نو ده زناکار سرا دیوکی ده زناکار سرا دیوکی دارنگی دره ما مانا چلهن یې کهو په مانند لا یناسب سره ده مناسب نه ده نکاد زانی الا زانیتان مگر ده زانی سره پکارداری چې ده زانی نکاد ر زانی سره وشي د بدکار سره الله اکبر لقدا توجی امام رازی رحم الله کئ کبیر کې اوي وذالك لان الفاسق الخبيث الذي من شان الزنا والفسق لا يرغب في نكاح سواله من النساء وانما يرغب في فاسقهن خبيثات مثل هي او في مشركهن والفاسقه الخبيثه لا يرغب في نكاحها صلحا من الرجال وينهروننها اوي ود دين نفرت کي زناکار سړے اواز زناکار خو هي او زناکارا زناکار خو دا توجیهات مفسرین کرام وکړی دی دا یو خلاصہ ما تاسو ته ذکر کړم نو مطلب دا چې یا خو زناکار سره مین نه کوي د نکاح مگر د زناکار سره یا دا مطلب چې مناسب نه د نکاح داغو مگر د زناکار سره دیو کی یا دا مطلب یا دا مطلب چه بلکل ده ده شایانشان ده نگرزی چه ده ده مومن سرا نکاوکی. او گو رئی زانیا و مشرکا ده دواره ذکر کردی دی. داوله سنگ چه ده مشرکه خدای نیمالوم نو دارنگه ده دا زناکار خاون نیمالوم. ده دیواجنا علماء ده تفسیر ذکر کردی. چه دا دوار یوزای زکا ذکر کردی دي از زانی زناکار سڑه لاین که همینه نه دا نکاک اولو الا زانیتن مگر د زانی سره او مشرکتن یاد مشرک سرا او زناکار زنانا مینه نکی دا غی مینه دا نکا نکی سره غی سرا مگر زناکار سڑه او یا مشرک بدکار او دا آغا خلکو چه اغیی پدی پوئی گی چې پوئی گی چه دا شیچ کم دے حرام دے او اغیی بیام کئی نو دا اغیی دا سے خلق او دا غی تدیوس وئی دا غی بیا لکہ حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ سلاسطن لاید خلونا جنتا ولا ينظر الله اليهم يوم القيامه الا الحق لوالديه والمراته المرتجله المتشبهه بالرجال ودایوس حدیث کراځي درې کسمه خلق دي جنت ته وداخل نشو نه پرز د قیامت الله تعالی دیتا په نظر د رحمت باندې وګوري یاو د مور او فلانه فرمان بل اغه چې دغه سره لغړه ګرځي او د سړو سارا مشابهات کوي او درېم سړی چې د یوسوی دایوس چاته وای ول رwayat کی راضی یو رwayat کی راضی آغه سره یو اقر فی اهله الخبصہ چې د خپل کور او لپاره کې د خبص او د ګندګی د بد پھیلې اقرار کوي او د دې قائل چوا واکشته او بیا هم غیرت نه کوي بیا هم پاغه باندې غیرت نورځي غلن دا د یوس ته نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي چې دا سره به جنت تنځي او دې ته چې وګوره دیتا نو دین خپل صفه معلومې دي چې د یوز د کاری چا ده زنانه سره هغه زنانه سره مینه کوي چې هغه زن کاروي الله اکبر دارنګ حدیث کې راځي نبی علیه صلاتو والسلام فرمایي من ارادا ایال ق الله طائرا مطهرا فليتزوج الحرائر چه چدا خیالی چې الله تعالی سره تا چا چې دا او اراده ای چې دا الله تعالی سره داسې حال کې ملاوي شي چې بلکل بالکل طاهر او مطاهر پاکلې شوی نو پکار دی چې ده نکاحو کې د هغه آزادو زنانو سره معنی پاک دامنو آزادو سره زکه وینځي چې د کافرو د ملکون نراغلې وي نو ай کې خامہ خاصه داسې خوبس وغیره وي د دیو جنا هغه نه ځان بچ کول غواړي بیا د سره سڑی د سطوب کی مبتلا کیگی او اغاچ کم دی دی سڑی سو کول نشی د دو وجه نا پکار دائی چې مخ که نا سڑی دا سکار او کی چه داغی سر نکاو نکی بدفیل زنان سر چه پتی وطا اول دین دار او گورا ورنہ دی سطوب کی ما مبتلا شو حدیث کی مستدرک کی روایت رازی دارنگی بل روایت رازی طه مسند احمد کی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے سلام ساتن لا يدخنون الجنتہ دریک اس مخلک به جنت تنزی ال عاقله والدیه ود یوس ورجلت النساء یوا عاق دمور او پلار دمور او پلار نا پرمن او بل ود دیوس او درم ورجلت النساء دخض و تابدار داریں گے مصند احمد کی روایت رازی نبی علیہ السلام فرمائی سالان صلی مدمن الخمر والعنق والدیوز یو عادی شرابی او بل دمر او پلان نا پرمانو بل دیوس په دیکھ کس بخل کو بانده جنت حرام ده او اخبال نبی علیہ السلام ذکر کئی یہ پس ورشتہ که جوز پلو وی تحرم الجنتو علی الدیوز وهو الذي لا يغار على اهله د یوس باندې جنت حرام ده او دا اعلی سالے ده چې ده خپل کور والا غیرت نه کوي غیرت نه کوي خپل کور والا او دا غیرت سړی کې غره الله راضی چې دا الله کتاب وایي چې دا الله کتابی یې نیولې هغه کې غیرت ناراضی عصارم المنکی دارنګ ګنو کتابونو دایما م مالک الله قول را نقل کړل ده او دا ډیر بهترین قول دی او زما ډیر زیات خوښ ترې دی وا چې خپل کتاب په ټایټل باندې دا لیکل دی چې ما مالک رحم الله وئی لای آخر اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها د دی خلکو د دې امه د اخری خلقو اصلاح اغه شی کول شي کم شي چې د امه د اولنی خلکو اصلاح کړي دا اولنی خلقو, خلقو, خلقو, خلقو الله اکبر او کم خلق چې هغه زيرو په سره واندی او غیرو په سي دي د یورپ تابعدار هغه چرم چې کم دی وزیرت نشي زکه وله بلکې د یو ستو په ای کې راضی او هغه مینا بیا د تاسې زنانه وسره کوي چې ای ک دغه خاصلته الله اکبر هغه یو عربي ده عربي او راغل دی او لاند دی او داغو خزی تا دیر انتیائی حسین خزی وا او دیر خیستا او دادو سر دیر زیادت امین وا اللہ اکبر خواغی تا داس خلو گوری یو سړی راغل دی واغی لیم خون ورکڑ دی آرابی چی کتلی دی نو تلاکی ورکڑ دی بیا چا ملامتا کڑ دی نو اغاو توائی و اترك حبها من غیر بوزن و ذاك لكثرت الشركاء فی اذا وقع الذباب على طعام رفعت یدی ونفسی تشتهي وی زد دیدا مینا پردم بوغز و سلام نو کوم خونن نفس می مینم ختمه زگریک شریکان سے اچھے وی دی مثال دا زما کو چکالا پتوام باندې مچان کینی نو زما زلو غواڑی خو زخط پلاس اوچتوم زات توام نفرم نو سنگ دیسره یو زایشم ابیاوی واتج تنبول وسود رودم این اذا راتل کلابو اذا راتل کلابا رأت ولان فی زمرچ کلا سپیوینی چې سپی په کومه وبو کې خلوه رخ کاته کی نو آغه ګودرته بیا زمری نزی زز دا د سپی راغلی دی او زمزنه ننته ګوره دان په خوشاله ده زه چره داسینو کومه چې زو اس دې ګودر لالاړ شم زه رداسه ګودر نزان بچ کومه ندی کی سړی کی خوبس راضی بیا او په ګندګۍ کی مبتلا کیږي د یستوب راضی داسه زاین ازان بچ کول غاړي نو دویم حکم ده حرمت د زینا و ا سرما او حرام کله شوی دا زالیکا دا دازنا علالمومنین فمومنانو باندي والذین امرن المحصنات دریم حکم ا ذکر کئ دریم حکم دا حد قذف او ګوره دا زناده بندولو یو بلا لار چې ګوره چا دا دروغه تهمت اولګو شاد دروغه تهمت کلاګو او غواهان راو نستل واللزینا آ... واللزینا آ نو بیا ولا حد قضا پر کولی شي خپل جب پاکه کید داسه خبرونه چې زنا ته لارې بند شي د زنا خبرې مکه وي په چا د دروغ او تهمتونو ملګوي والذین او والذین آکه چې تهمتونه لګي په پاک دامنونو زنا نه و باندې ثم لم یاتو بیارباتې شوذا ثم لم یاتو بیا رات لن لکې بیارباتې شوذا په سلورو غواهان باندې فَجَلِدُوهُمْ فَسُوءَ عَذَابِ تَسُدَي لَرَسَمَانِ نَجَلَتَن آتِيَا كُولِ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَالَتَن أَبَلَا أَوْ مَقْبَلَ وَدَدَيْدَ پارا گواہی اچرے وَأُولَئِكَ وَذٰلِكَ أَصَن وَمُلْفَاسِقُونَ ذٰلِكَ مِلْنَا فَرْمَان إِلَّا الَّذِينَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مَغَر آ کسان چې توبه وېستامين بعد ذالِکَ فَذَدِينَ و اصلحه و اسلاحه كلا ف ان الله پس بشک الله تعالی غفور الرحیم بهونکو دی الا الذين تابو استثناء یاد فاسقین نه ده لکه حناب ذکر کین چې توبه و یستنو بیا د فسق نه لیکن گواہی چرېم نه قبلېږي ائ امام شافعی رحم دا استثناء ده د دینه استثناء لا دولت قبول لهم شهادتا ابدانا چې ګواہی به اچاري نه قبليږي ها کو توبه واستنه بیا ګواہی قبليږي ایمان سے بیا چې نه کم سړی تو مات ولاګو د دې د دې قابلیت نه دی چې له د ګواہی قبول کړی شي د دې د قابلیت نه دی الله اکبر د دې د قابلیت د دې نفس نه دی پاتې چې په پا دبان اعتماد وکړي او د ګواہی ت بیا توجہ ورکړې شي و دا کسان داری کاملنا فرمان الا الذين تابوا مگر آ کسان توبه پس د دینه اسلام او کلا د خپل ځان ف الله پس به شکا الله تعالی پس به شکا الله تعالی غفور الرحیم بهن کے محروبان دی شول قران رحمہ الله دا پندای ا ذکر کوي دی زایبان دی اگر کوم شخص کسی پاک دامن اورت پر کسی پاک دامن عورت یا پارساز مرد پر زنا کی تحمت لگا دے تو اس سے چار گواہوں کا مطالبہ کیا جائے گا اگر وہ چار قابل اعتماد گواہ پیش نہ کر سکے تو انہی حد قضب یعنی تحمت لگانے کی سزا کے طور پر اسی درے مارے جائے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ اور آئندہ کے لیے کسی معاملہ میں بھی کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کی جائے ایندته پارا به وای د د سقم اسما گواہی چکم نوغا نه قبلي یو ياو قسمه گواہی بعد نه قبلي دي زایبان نه جائر القران کي دارنګ ال مراته في القران الكريم کي دارنګ تفسير ابن كثير دارنګ غنو خلق چکم ده داوا کي را نه چه سان دبن و بعدا رضی اللہ تعالی عنہ اوی یا رسول اللہ زبا کور که دخپل کورو علی سر سر اوی نما او داغین پس زبا بیازم او زبا گواهان گرم دالا سنکه ده شی نبی علیہ السلام و, و فرمایل اگو ری ده تا دا غیرتی ده خوی ازام غیرتیم او باری تعالی دا هر چان زیاد غیرتی ده او دا اغا سڑه و حلال ابن امیه او دا اغا سڑه و حلال ابن امیه چه تا اس تمام واقع سور توبه کې ذکر کره و وعلا صلاحات اللذین خلی خوبان نه کسانو کیا و دیمو دی راغه او دا نبی علیه صلاح و سلام در بار ما خپل کورو علی سرا شریک ابن سمحا دی اولی او ما داسې چه پخپل کورو علی زست کم نبی علیہ السلام اغن شاہ، شاہدان او گختل او شاہدان چو گختل اللہ اکبر اغن شاہدان وی ماسا آنشتے نبی علیہ السلام وطوی بس دا حکم دے حد قذب با درباند جاری کی گئی حد قذب دا با درباند جاری کی گئی او سو اغا دیر زیادہ پریشان شو خواہوی زما یکینو <میمان> نبی معلی صلی الله و سلام ته یی چې زما یی قیند دلته زما صفای را لیږي بی داغه نفس بیا د آیاتون را حل والذین ولم یقل لام فدا اصلو حکم کې ز بیا کوم حکم د لیان ندان آته م کې صحابرا غلله او نبی علیہ الصلات والسلام د خپلې بیبی بارا کې وایي چې دا څه کار دی نبی علیہ الصلات والسلام ته غواهان طلب کئ او غواهان ته غاړي ګواهان تی واری نو چې ګواهان د اغینه د اغنه نو دی وخت کې بام ګواهان غوښته شي الله اکبر د د زمانه د جاہلیت یو ظلم او چړای بس هر چا تهمت لگو او چې سبې په خله باندې رالن نو بس وی به ځان به د اغینه نه بچ کو اغه لار ابو ل عزت رات کیدا سم کوی سلور ګواهان به پېش کړي او دا ډیر لوی ګناه دی حدیث کی دتا موبق و ایل شید موبق ہلاکون کے گناہ اگہ حدیث کے راضی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے او دا مسلم کیم دے او بخاری کیم دا روایت راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اجتنی بالسبال موبقات او وسزون ہلاکون کی ایں نزان بچ گئی قال یا رسول اللہ ما ہنا صحابه ای کرام رسول الله دا سشه ده وی اشیر کو بالله یو د الله سر برخی دار وی سدار گرزول زویم و سحر و جادو گری کود و منتاری دا سیزون کل وی و النفس اللہ حرم اللہ ایلا بالحق او درم داغا انسان وجل چه اللہ داغی وجل حرام کردی او بل وی دا و اکل الربا سودو کھڑل دا دی نزان بچ کئی او بل دا و اکل مال ال مال الیتیم فضل د مال د یتیم د دین ازان بچکی د سڑے هلاکی او بلدا و تولی یوم الزحف د جنگ پرس باندے تختیدل او فرار اختیارول او ایبلدا و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات او اع صدقن مومنانو پاک دامنو باندے تہمتون لگول د دین ازان بچکی زمانہ د جاهلیت کدا لوژ ظلمو لوی ظلم و بسو تهمتونو لگی دل با پروانوو نن بیا زمانه دا جایلیت جواندهی دا نبی علیه صلاة و سلام فرمایی حدیث کی رازی کفا بالمرئی کذبا ایو حدیثا بکل ما سامعا دس بندان دساڑی دا د جنوالی دا پارا دو کافی دی دو کافی چه دسه اور یو هغه خلکو تاوی دایته دا دروغ جنوالی د پاره کافری دانا چې بس سر سوکوي ته وايي بس سیدا بس سیدا او دا سه بشوي او هغه خبره خوره خوره زروس تو واقعیا ذکر کوم او بیا خائم پدی صورت تھی چلا رب العزت مومنانو ته زورونه ورکي چې په یو مومن ته ماته ولګید تعالی پکار دای چې غلم پاتې نشي دا غ صفایب کین دانه چې بس الی او تور سره دا یو په بغدامن انسان دې دغه باره کیسو کوي د دا کړې دي او تا تاسو نه پته نه خبره او ته او شی به داسې بشوي کنه داسې دی هغه سړي تر سوچ یې تینې نو از خبره فرول دا دروغ دی او الله داسې خلقو لزور نه ور کوي ولذینر منازوا جم سالورم حکم حکم دلیان الله اکبر ولذینر منازوا جم او اځ ته سانیر موناز واجوم چټومت لګوي از واجوم په بیا نو خپل باندې ولا میا کولم شودا او نید دای د پاره پای باندې ګواهانی لاند پسوم ما ګر خپل ځانونه په شهادت پس د پز گواې د یو تند د اربعو شهدات سلور قسمون دی بالله پا اللہ تعالی بانده پا داسی چی دے بوئی انہو چی بے شک دے لمن صادقین خام حال درشتنونا والخام ستو پو پین زمزل بانده انہ لعنت اللہ دابوئی شک لعنت دا اللہ تعالی دیوی علیه پا دبانده کچریوی دے درخ جنونا و یدرعو او دفکوی بدا قاضی عنها د دی خزین العذاب عذاب لرا انتشره پدی طریقہ چې دا, دا بغواي کوي اربع شہاداتن اربع شہاداتن سلور قسمنا یا قسم بفر اربع شہاداتن پس سلور قسمونو باندې بالله تعالی باندې چې بشکدا خوند دی لمن الكاذبین د دروغجنونه وال خامسۃ او پینځم ځل باندې دا وایي چې بشک غضب الله تعالی غضب د الله دی وی علیها پدی باندې ک دا خوند دی درشتنونه ګورئ الله اکبر طریقه دلیان دا یو سړی راغی لګوسته میں تواقیا ذکر کړه د ایلال ابن امیہ رضی الله تعالی عنہ یو سړی راغ او پخپله خزانه باندې توس الګو دا وې چې زما دا خزانه په لګه او دیسره ما پلان کې سړی دیولې دی نو دا به دا ټیم کې اوس غواهان نو ددغه لپاره حکم دادې چ سړے به سلور قسمونه اخری سلور قسمونه او دا به وای چې زد رشتونو زما د اخزې دا کار کړی دی په پنځم زل باندې به با دا وای په پنځم زل چې بل فرض که ای... کزو په دیروخ جنا باندې نو پماده د الله لعنت وی دیو یو طرف تشی خزب رامه تشی اگر کا اقرار او کو چ واقعی داسه بس دا غلی پاتشوا ناقی بند تا گنا ثابت شو او سزا واره بگرزی او کا اگر غلی پات نشو هغه وای چې نه ما دا کار نه رکړي نو داغه بس لور قسمونه وکي با پدی باند مي او ابدا دا ز په زماله پ الله قسمي چې زما دا خوند دروغ جن نه لې زماله پ قسمی قسمي چې دا دروغ جن نه دا با سلور پيري او وای پپینزم په یره واغوي چې په ماري د الله تعالی غضب وي کچره دا خاون زماريشتنونه نه وي په ماري د الله د شیناسمانه چھړه کرای شي پښتوقي دا وایي کده د رشتنونه نه وي او دا والی تخصیص د لانت په پینزم زله سړی سره خذ لعنت ډیر وينه دې ته بل لعنت نه وایي د یاره ټیم کې وای په لعنت شه دې په لعنت شه دې داز شه لعنت د ډیر وينه دې د لعنت نه سړی د لعنت نه که ارسو وتو وای او دا وتا چې لوی لا نتی نو سره په دې مرګ کوي د دې نه تخصیص د لانت په پینځم ځل د سړی د خبرې سره کوي او خزته دا اسې نور نه لري ګوچې ته یا الله در باندې د شین آسمان څخه راوګورزو نو دا دې نړی رضایت لري ګینداو په پینځم ځل باندې دا وای اکبر او چې کالا دا اوشوا لیان او شو دواړو ک نو جوائر القرآن کے شیخ ذکر کئی جب خاون بیوی دونوں بطریق بالا لعان کر لے تو ان دونوں کے درمیان زوجیت کے حقوق ختم ہو جائیں گے کل جدی طریق سر لعان نو تو زوجیت اگا حقوق آب ختم شی اور قاضی کی تفریق سے ان کے درمیان تلاق باین واقع ہو جائے گی دا قاضی پ تفریق سر او جدا والی سر دی کے بطلاق باین واقع شی او دی بدیو بلن جدا شی دینا پس بیاده دی اغا اها تعلق ازدیواجی اغا نشپاتی که دی گورا دی طریقه سر اللہ را بولیزت یو دا طریقه وا زناکار سر او زناکار زنانا دی پا حد سر پاکی چی زنا بنده شی دا سی لار بنده دویم طریقه سر دا زنا تا بندول چه گورا زناکار سر او زناکارا زنانا دای دی یو بل سره بینه کوي دا پاک دامنو سره چیکم نه نومینه نه او بل دا چې زناکار سره نکاح کول نه غواړي چې سړی بیا د زنات کې نه مطلقه کیږي زناکار سره سره نکاح وکا دا لنګ بل دا دا حکم یې ذکر کړه چې د خپل جبر تهمت نه پاک اوساته چې داسې خبرې نه کیږي چې زناته په لار سميږي یاد یو مؤمن شان په بدناميږي زناته لار داسې بندي او بل دا چه سال سلور قسمونه بخورې څومره صح قوانين ذکر کوي حکم د لیانه ذکر کو زناته لاره بند کړای دا رايږي په دې سوره نور کې دا ذکر کوي چه ګورہ په یو مسلمان باندې په بدګمانیم نه کوي بام په یو مسلمان باندې نه کوي چه هغه نه داس تاسو ذهن چھ یارا کے دیشدا زناکار دے بد پھیلا دے داس دے داسے دا, دا, دا گمان بام نکے لگا تا سو گرے د سورہ نور دا 12 نمبر ایت زنا تسنگ اللہ دی صورت کے لارے بندے ولولا ان سمتمو ظن المؤمنون وال مؤمنات بئن فسیم خیر و قالو ھذا اِذکم مبین او خلقا ولې نو هر کله چې واورې د تاسو دې ته مطلب را ګومان کړې مؤمنانو زنه سړو زنانو په خپل زانونو باندې د غړوالي او ویلې ای چې دا دروغ دي ګومان بهم بدنه کې په مسلمان چې زنا تلاره بنشي دارانګې دغه سوره نور کې نلسم کې الله ذکر کړي الله چې مسلمانانو کې بهایایو فرول دا حرام دی ان الذين يحبون ان تشيعوا الفاحشة في الذين امنوا لو ما ذاب عليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا مسلمانانو کې بهایي پرول الله اذا حرام دي سوق شي دا کوي دردناک عذاب ول دنیا واخرت کې ورکوم دا رنګي دای نور کې الله ذکر کوي تاسو ګوري لمبر یا کې چې ګوره زړه کې خطرات او وسوسه هم پیدا کو زلج دین پاک کا د شیطان تابعداری مکا وا چې زر زنا لارې بنشي یا ای الزینا منو لا تتبیو خطوات الشیطان و میتتب خطوات الشیطان فیناو یامر بالشر والمنکر ولاولا فذل الله علیکم و منکم ما زکا منکم من احدن ابدا دا درس نه بللا زلذ وسوسه نا کا اللہ دارنگے دا زنا بلا لارا دی صورت کے اللہ سنگ بندے اللہ اکبر چھ کورو نو تزے کورو نو سلام باچے ڈارک بنزے اسنا نظر دے اولگی نظر دے اولگی او بد پیلائی کے مفتلاشی او غلط خطرات دے پیدا شی لکا ستائیس اگو دی صورتا یا ایو الزینا لا تدخلوا بیوت غیر بیوتکم حتا تستانوا وتسلموا علی اهلها د سلام به کی اجازهت بغوالي پر دو کورون تبا نه دی چې باسه بی پرد یو غویا دا ټول څنګه خپل دی بی پردی دی اسه بی پردی دی الله بی پردې کې لري نه دی الله هی پردا وکړه دا بی پردې کړو بی پردی دی دا دوه وګویا بر ځان نه جوړیو بیا لاره بند سړی دی چکم کم دی ځنا نه ته نګوري چې د ځنا لاره بندشي او خطرات پیدا نه شي دییر شم کې کلمومننی نه ی من افسارې معحفظو فروجوم ظالې کا اذ کاله هم ان الله خبيرمبی ماسناون دارنګې بیا د ځنا لاره بندئ چې دا نه از زنا جنانه سړی ته وګوري نا نا نا د زنا لاره بنده کوي زنانه دیم سړی ته وګوري کلل مؤمنات یو دర్శم کې وګوري کلل مؤمنات یغززنا من ابصارینا دایې خپل نظرونه ښکاته کی دارنګي د زنا لارې بندای سو طریقې سره الله وای خپل زینت تنخ کار کوي ولا يبدي نزینته او نا چې د زنا لارې وسایل بنشي داګې د دا زنالارې بندئ خوآې کریم وئول ظریب نه ب خو نهغټ ساادې د په ځان راوا چای دارنګې دا زنا ځنالارې بندئ چې زنا تهلارې بندې شي وسیل قولی فلیټول والله یا ظریب نه به ارجلړ نه ما یو من ځین نه نه پهپې د نه را بغي چا پان بهغیره غخ کاره شي دارینه کې پینڅه دینشلې چې ترا غب کوپی پورې رسولي ار سی دا خریدا پینڅه دینشلې او ځان نه دا سړی نو جوړی چې بڑیو وایي بړ بڑی دېم نه وایي دارنګې د دا زنه لارې بندای صورت کې وان کې ول ايام منکم وانا وعد کول لو دونه و کای چې د زنه لارې بندې شي د زنه لارې بندې شي او نکا ولاو کای د زنه لارې بندای وَلَا تُوْكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَلْبِهَا دری درشنگ که زور مکاوی پا جینا کوخ پلو بانده عَلَلْبِهَای پا زناو کنجر توب بانده آئی تیمه مجبوره کوئی اللہ اکبر شای انورشا کشمیرو اگر اللہ مانا کئی چه کم سڑه وی مطلب ادا چې چه جنائی سارو چې خرش ترالا وارکا والا او کتو آئی چه نم مالدار تا بیسارو مچه مالدار راشی نو ایدار پکور که نولی داو زنا تا ری مجبوره کرده دا زا سیما مجبوره کو زنا تا دارنگی اللہ را بولیزتو دا زنا لار بندهی قرآن کریم که سوره ون اسرائیل کې تاسو ایلو دو درشم که لا تقرب الزنا انهو کان فاہشا وسا اسبیلا زنا تنزدیم مزید دارنګې د الله بندگان کان بندېګان سورې فرقان کې براشي اګدی چې زنا نه کوي سورې مومنون کی تیرشي او تاسو ویلو دارنګې سورې انعام کې تیرشي او آل عمران کې او مریم کی تیرشي او دارنګې سورې معارج کې براشي چې د الله نه کان بندېګان اګدی زنا نه کوي هو الزین لا یادون ما الا فرقان کے براشي ولا يقتلونا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون زنا نه کوي الله اکبر د زنا اجتناب د د کرامو سنتي سنتو د لا حکم او د انبيای کرامو طریقه دا سور یوسف کی مویل تاسو چې څنګه سر سره یوسف علی السلام ځان بچ کړو و راودته التي هو فی بیته عن و غلقت الابواب وقالت هي تلقى لما ظل انه ربي احسن مسواي انه لا يفلح الظالمون اوسنګا طریقے سره آی یوسف علیه السلام ځانته ما اله کا او هغه ځان بچو داننګ دبهای او دزنا رد کول دا کار د انبیا کرامو تردید به کې او رد به حضرت لوط تاوعہ علیہ الصلوۃ والسلام تھا ولال دے وچھغوی ولوطن اذ قال لقومه اتا تن الفاحشه تم سبقكم بها من احد من العالمين رد بهاي کارد انبیاء کرام دے رد بکے د بهايو اللہ اکبر او کله چې سړے کله چې سړے زنا کې مبتلا او زنا کی سڑئے مبتلاوی نو قسم قسم طریقو سرا داغے اثرات رازی او انسان قسم قسم طریقو سرا پاغا کے مبتلا کی گی علماء کرام ذکر کئی لگا سید ابن علی آ ذکر کئی نور التقوی و ظلمات الماسی وے چکلس تو زل باندیو گورا عجیب گناهو نو اثراتی وئی. یاو دا ویسنگ چه بدان بانده زهر اثر کئی نو دارنگه پزلو بانده اثر کئی. گناه پزلو دا سه اثر کئی. دویم دا چې د انسان زلو آده علم الهینا او داغینا محروم پاتی کی گئی. درم دا ہوئی پزلو کی یو وحشت پیداشی یو یر پیداشی چه کلگ ده گناه کئی. دارنگه بل گناهو ای دا د انسان پزړه کې تکي تورې تیارې او ظلمات پیدا شي داننګې د انسان زه ااده زنا کا د بد فعل یې سره او دایي ګناوونو سره کمزور او ضعیف ګرځي داننګې د انسان زه د الله رب العزت نه پرده کې شي پردہ کې خیر وطن راځي بیا داننګې ااده ذکر کوي چې انسان کله چې د زنا کې موبتلوي داننګ د زنا پاګونه په دې کې موبتلوي نو هغه وې انسان ذلیله کې د خلقو نظر کې زلی کی داننګ بل ګناوي دا او بل اثر دا چې د انسان په ځړه باندې مهرې جباریت ولګي او بیا ته ہدایت نه داخليږي داننګ عقل وسره فاسید کیږي داننګ هغه ذکر کوي وې د انسان د ځلنه هغه غیرت ختم شي چې کله انسان دی که مبتلا کیگی دارنگ ده انسان ده زلو نا اغوی حیاء و زی حیاء او زلو کی بزدیلی پیدا کیگی او زلو ده زلو بیماری اکثر بلگنا دا بل اثر دا چه ده زلو بیماری اکثر ددگی گناه انه پیدا کیگی او بل اثر بل اثر چې چه کې کی تنگی رازی تنگی ار وقت با دی سینه تنگی چدا والد داش دی او دا والد داش دی تان به هر وخت پریشان می دارنګ پدین باندے د ګناونو اثرات وی د ګناونو اثرات حلا یو خدا چې یو گناو کې نو یو ګنا انسان بل ګنا ته راکاګي او بل ګنا ته او بل اثر دا پدین باندي راځي چې انسان د طاعات نه محروم شي بل دا چې د الله پسترګو کې انسان وګرځيږي بل اثر دا په دین باندې چې د نبی علی صلاتو والسلام لعنت کې داخليږي بل اثر دا په دین باندې د ګناو نو دا چې بیا او د پرښتوشیکو می دعا غانې د هغه دعا غانونه انسان محروم شي او دا غې نه محروم پات شي او بل اثر دا په جسم باندې او په دین باندې داراځي الله اکبر کې الله رب ال عزت د نصرت او امداد پری بل دا اثر په چې کم ثواب هغه دا باندې ملاويږي نیکو باندې هغه سواب دې سره ختميږي بل اثر پدین دا چې د الله سره کوم تعلق قائم شوه دی هغه تعلق ختميږي